Aquest dilluns se celebra el Dia Mundial per l'Eradicació de la Pobresa, una jornada que enguany té un caràcter especialment reivindicatiu com a conseqüència de les xifres rècord en nombre d'aturats i de les retallades que s'estan produint en àmbits com la salut o l'educació. En aquest context, no es pot oblidar que el món local viu en primera línia el creixement de les situacions de pobresa, desigualtat i exclusió social. L'àmbit local no és només un escenari on es manifesten problemes que responen a lògiques globals, sinó que també ha demostrat la necessitat de prioritzar des de l'àmbit local la ...les polítiques de serveis a les persones... ...i molt especialment els serveis socials... ...que representen una peça clau... ...de les polítiques del benestar. Actualment des dels serveis socials de Tiana... ...gestiona l'ajut pels aliments... ...per 34 famílies a través de Creu Roja... ...tal com ha explicat el president de l'entitat... ...Roman Barragant. En què està passant? Possiblement algun tema puntual... ...en el matrimoni es queda sense feina... I, clar, tenen que demanar ajuda, no? I venen a serveis socials. I serveis socials ens deriven nosaltres a, a la Creu Roja. El tema està cada vegada més complicat perquè cada vegada hi ha més usuaris i, clar, nosaltres arribarà un moment que tindrem problemes perquè no hi ha per tota la gent, no? El tema cada vegada és més complicat, no? Al llarg de l'últim any, Creu Roja, Montgat ha repartit 17 tones d'aliments entre els dos municipis. A més, paral·lelament, estan portant a terme un projecte dirigit especialment a la gent gran que consisteix en el repartiment d'un lot d'aliments i higiene corporal un cop al mes durant vuit mesos. Però més allà de la tasca que es porta a terme des dels serveis socials i Creu Roja, a Tiana hi altres col·lectius que intenten lluitar contra la pobresa. Un cas especialment ressenyable és la parròquia de Sant Sabrià, que ja fa mesos que contribueix de forma activa a aquesta causa a través de la recollida d'aliments mitjans a la qual actualment ajuden a sis famílies de la vila a la seva subsistència diària. José Pérez és el portaveu de la parròquia. Tenemos que ser conscientes de que ahora mismo lo estamos pasando todos bastante mal eh, y entonces eh, tenemos que tocar un poco esta fibra de, tan profundamente humana como es la solidaridad. Y la gente ha respondido muy generosamente, de verdad, de esta forma que ens ha colmat la despensa i podem seguir donant satisfacció a les necessitats urgents d'aquesta família. Al llarg de l'any, la parròquia de Sant Cebrià realitza dues campanyes de recollida d'aliments, una durant l'advent i una altra a la quaresma. Paral·lelament, en situacions puntuals en les quals s'han quedat sense aliments, han aprofitat la missa dominical per fer una crida als feligresos i també han comptat amb la col·laboració de les escoles. Radio Tiana: Serveis